buku cha wa pili lango la tano sehemu ya kwanza kichwa cha somo Na leo kinasema kiti cha hukumu cha Kristo kiti cha hukumu cha Kristo lakini unaweza kusema vile vile kichwa kingine chenye kumaanisha sawa sana hiki kinachosema kiti cha thawabu cha Kristo em um, nimekuja somewa tayari mistari kumi ya kwanza ya Awe ya sehemu ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa pili mwanzo wa tano e, tumefishwa someni mstari kuanzia kumi na wiki ijayo kwa neema ya Mungu tutasoma kuanzia mstari wa moja mpaka mstari wa moja ambao tutaona somo linalohusu kuwa mabarozi wa Kristo ambassadors of Christ Mabarozi wa Kristo e, mwanzo wa tano kama kilivyoe kitabu cha Wakorintho wa pili kwa sababu unapichununa dhima yake kubwa ni nini habari za utumishi kutumikia Mungu na hasa katika mazingira ya mateso mateso au ya ukinzani au upizani ambayo ndiyo maisha halisi ya mkristo wa kweli eh. hii unaposikia anatafuta simselereko maisha nini ni. anataka kuishi kama labda ni mamlaka za dunia hii kati eti ndio no kiongozi wa dini au nini ile ni wongo lakini mkristo wa kweli mtumishi wa Mungu wa kweli eh, atakutana na mazingira fulani ya utumishi mzinga fulani yanayoleta upinzani katika maisha yake ya, ya Ukristo katika utumishi wake. Eh hiyo kubwa ya kitabu cha Korinto wa 2. Ngini mbao atharo una doctrine au una mazito mazito. Ni mngoni sura yenye mambo makubwa makubwa ambayo kwa e, mfano mkristo anataka kukua na kumjua Kristo ni vitu ambavyo ni siri za Mungu. Eh vitu vinavyomjenga mkristo ni vitu vinavyomkomaza na kumpevusha Eh, tunapo mfano tu, tutaona eh huku kwenye mlango wa 5 tutaona doctrine, doctrine mafundisho habari ya vitu linaloitwa arabuni ya roho. Arabuni ya roho. Hicho ndio unataona leo. Arabuni ya roho. Arabuni ya roho ni nini? Ni ni roho wa Mungu ambayo ambayo inakuja katika maisha ya mkristo katika eh roho ya Mungu ufukuo. Roho ya Mungu inaingia katika eh mtu anayemwamini Kristo na na, na kukanda ndani yake na ndio inaitwa kuzaliwa mara ya pili. Lakini na ndo yake nyingine ni muhuri eh ndio muhuri wa Mungu kwamba Mungu anawajua wake eh anasema sehemu flani katika kitabu cha Warumi mlanguko anasema wale waongozwao e, e, an -an wa eh anasema wale wenye roho wa Kristo Ndiyo wana wa Mungu eh yani e, alama sio kwamba labda tunaongea vizuri tunatembea vizuri tunavaa vizuri hizo alama zote mtoto vitaweza kadhi fake akazi na makanisa yanaziiga kweli kweli na wanadamu wanapenda lakini roho wa Mungu ndio muhuri ndio arabuni eh, arabuni lugha nyingine Kiswahili chake tutaweza hoja kwa undani lakini kwenye nitangulia kufafanua ni, ni, ni kama ki, ni, ni, ma, ni malipo ya awali kama unaenda kununua kitu eh, u, u, ukatanguliza malipo ya awali kuonyesha kwamba kwa kweli niko committed siwezi nikaacha kukinunua labda unatanguliza nusu au robo. Kwa hiyo maana lazima utakimalizia Lakini ukimwambia mtu eh tauja nunua hicho kitu niweke pembeni, unaanza usiende. Arabuni ya roho Iko humu Do Doctrine ya ya hukumu mbili za Mungu. Hasa ile ya kwanza na sio hukumu kama hukumu ni thawabu. Thawabu ni zawadi. Ni pale ambapo Kristo atakapokuwa anatoa zawadi kwa wale walio muamini, sasa ni ni yupi amemtendea kazi inayonempendeza zaidi. Eh. hiyo patikana pia katika kitabu cha kwa kwanza mlango wa tatu. Sisi kwenye Biblia lakini wa Kristo hivyo ndizo zinaita the clowns of heaven au au mataji ya mbinguni. Eh. Hayaiti mataji leo moja kwa moja lakini zinaitwa thawabu. Kwenye mlango wa tano kutakuwa na na na ya upatanisho kwamba sisi tuko katika nafasi ya Kristo ni mabarozi ma wa Kristo tunaootakiwa kuipatanisha dunia na Kristo lakini anayefanya ni Kristo isipokuwa sisi anakuwa nani yetu e, sisi inakuwa ni kama magari kama vehicles za kumpeleka eh lakini anayetenda kazi ni Kristo mwenyewe na na bila shaka na, na, na doctrine ya Yesu Kristo kukubadilika kuwa, kuwa na na uungu na, na na ubinadamu kwa pamoja kwa hiyo ni vitu kubwa vikubwa eh e, kichwa kama cha leo kinachosema kiti cha hukumu cha Kristo na kuhukisha wa Kristo atakusikia iso habari Wewe undise ni mu Kristo ni ni mwanafunzi yupi ambaye ni, ni makini hataki kusikia kwamba kutakuwa na mtihani kwa sababu ili kuzuri uweze kudhibitika lazima upimwe. Azapoimwe. Lakini vile vile kiti cha hukumu cha Kristo ambacho tutakuja kuiona baadaye sio hukumu ya kutupa mtu jehanamu. Ah -uh. Kwa Kristo watu waliowaamini amewatenga mbali kabisa na na, na jehanamu e. bali anawapanga katika viti vya utukufu nani ngwewe usitegemee kwamba mtu kwamba paulo atakana na na, na, na, na sisi kama anataka kazi kubwa ya mungu eh lakini vile vile kila mtu anachokiweka nlicho anachopata mbele ya kristo anasema hata ukimpa mtoto mdogo anaemwamini Yesu Kristo kikombe cha maji ya baridi tu pekee yake hicho hicho nacho kwenye kiti cha thawabu chake ile anasema hutapungukiwa za tha, thawabu na hiyo hiyo nayo utakulipwa yamkini utafika pale seme unailetea zawadi thawabu naombea hiki hapo zime hivi ni kwa nini mbona si ulimpa maji ya baridi hivi <laughs> maji ya baridi nayo analipiwa eh hey, Kristo anasema hicho nacho nakulipa kulipa kwangu ni tendo jema eh hey. wewe kuna vitu vingine tutalipwa kama vile ambavyo kuna vitu watu atahukumiwa wasiomamini Yesu Kristo watahukumiwa bila kukumbuka sema hiki kinacholikifanya sema aya lakini it is too late tumeshachelewwa na hivyo vile kutakuwa na thawabu nyingine ambazo tutapewa ambazo hata hatoze kukumbuka kama tulizifanya <todicum> Ndiyo? kwa hiyo hivyo tutaangalia leo utaona vipengele hivi vitatu kichwa kimoja lakini ndani ya sehemu tatu kama <todicum> kawaida tunapenda kuvunja yale mahubiri katika makundi <todicum> madogo madogo yanoeleweka wewe kichwa kwanza tusasema Miili hii tuliyovaa inayoharibika. Na hii uiipende, uiipendeze, uiipike marashi fanye nini inaoza, inakufa. Na lazima upendelee kujua hicho. Inaoza. Inanuka. Hata ukio hata ukioosha vipi, kutakuta kuta, utakuta inanuka same Friday. Miili Mimi ili, Mi ili sio utakufu. Mimi ili ya uharibifu. Lakini utaona doctrine hiyo ya arabuni ya roho msana kuanza paka 4 ni hiyo ya miiri inayoharibika eh tuliovaa alafu tutaona arabuni ya roho ambayo tushasema habari zake ambayo ni, ni, ni wengine wanakiita kishika uchumba au malipo ya kutangulia kwamba eh hii ndoa itakuwepo kwa hiyo tayari ashari pia kishika uchumba na ya tatu ni ni kitu cha hukumu chenyewe cha Kristo ambacho tumeona ndo kibebe ni kitu cha thawabu kitu cha 10 ambayo tunaona no ni kibebe somo zima la leo kichwa hicho na niko pamoja na neno hili hem <tos> tu neno lenyewe hoja hoja ya kwanza inasema eh kipengine tutakaza inasema miili ya uharibifu dhidi ya miili ya utukufu <tos> eh ambayo lugha ya King James anasema carnal bodies corruptible bodies miili nayo oza hii hapa nayo kufa inayonuka, nuka inafaa nini dhidi ya ile nyingine tutakayovalishwa upya ambayo inaitwa glorified body sio mali hiyo tukuzwe isiyokufa tena isiyonuka le yeah. corruptible na glorified na nafsi ula wa kwanza hivi ni vitu vizuri sana vitu vizuri sana eh hey. vitu vizuri sana au ya um, kwanza nasema, em um, mseraoagada anasema wa uh, pili tano moja. so kwa maana tuwajua ya kuwa, nyumba ya masikani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa tunalo jengo litokalo kwa Mungu nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele mbinguni anatumia lugha ya taswira lugha ya picha anasema e, e, nyumba ya masikani. hii ni, ni kama jumba nafsi zetu zimo ndani zimefunikwa na hili lange eh nasema litakapoharibiwa ama ni umri ama ni ugonjwa ama ni kifo nasikia wa uko, wa taana, Ana, tu eh. Asema, kwa mfano unaskia simsemaji huko sana simtangazaji wa sana amekufa ah namka tu amekufa eh nasema tutakapokuwa tumeivua lakini tukiwa na Kristo tukiwa tumeamini Yesu Kristo loh amungu akana ndani yetu nasema itakuwa ni Asema, niyo nafasi sasa ya kutumainia Kupa kupewa miili inayodumu mpaka hii ivuliwe eh ili kusudi tuweze kuvalishwa ile ya utukufu. Eh ile miili mi ya utukufu. Em mtende haraka kidogo au kaa hapo hapo mimi nitakusomea. Nita Tende e, katika kitabu cha Petro wa pili, e, Petro wa wa, wa pili, e, mlango wa, wa wa kwanza. Petro wa pili mlango wa kwanza anasema hivi amenikusamea. Msana Petro anasema hivi. Nsema, nami naona ni haki. Maadamu nipo mimi katika masikani hii. Ametoka kusema Paul anasema maskani hii masikani yetu ya mbinguni hii ya duniani itakapokuwa imeharibiwa au imeisha wakati wake. Ime E, na Paulo napatwa na anasema hivyo hivyo anasema maadamu nipo mimi katika masikani hii kuwa na kuwa kwa na kuwakumbusha nikijua kwamba kule kuwekewa mbali masikani yangu kwaja upesi kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha anasema masikani yangu Petro ninajua nipo karibu kuivua Eh Anasema na Kristo ameambia Definitely mtu kama petro apata uh, mafunuo ya Kristo sio kitu cha ajabu kwa sababu alikuwa alisembea na Kristo. Ngoja nikwambie, au kitambiana Kristo kwa kiwango kikubwa ha, anasema hauweza kukuficha haki eh, siri zako. Anamalizia petro anasema walakini ninajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu anaacha kutumia neno kuvua masikani, lugha ya mafumbo anaiita anatumia lugha tunayoijua ya kawaida anasema baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo mpate kuyakumbuka nimeenda humo kwenye petro wa kwa mlango wa kwanza kujaribu kuongezea ufahamu uelewa wa humo mstari wa kwanza unaposema kwamba tutakapokuwa tumevua Eh maskani hii eh tutakuwa tuna jengo jingine au jumba jingine au mwili mwingine eh ambao tunaona na na petrol anasema anaelekea kuuvua eh um e, ini mi ili mbovu mimi ili nayo tudanganya inabeba macho ini mi nzuri ni mungu lakini imechafuliwa na dhambi Biblia nasema damu na nyama miili hii yenye kuongozwa na damu na masozi, na zinanyama haiwezi kwanza kumpendeza Mungu bila anasema lakini vile vile anasema haiwezi ikarifu mzima Kwa hiyo tuipende ndiyo lakini tusipende kupitiliza. Eh. Biblia inasema hawa ndio wale ambao hawakuyapenda sana maisha yao. Eh. Wohii no, wa Kristo wanapenda maisha yao miili yao wae reshimo Wai tukuze wae itakuja ku, itakuja kukubetray itakuja kubetray ku, ku, ku, ku ni vya nini eh kukusaliti eh lazima vitaachana tu mm eh. okay sasa ana jitahau kusema nini nasema sema tuwekeze sasa katika ile miili nayo dumu okay eh. hakuna atakayepata miri nao dumu ambao e ambao hata pewa na Kristo Lazima tupewe na Kristo ni atakaye toa ile ile ukisoma hii miili ni ukisoma katika Mathayo moja anasema roho iran lakini mwili ni dhaifu hii miili tukiihusu ikaongol ika ikatawala ika, ika, ika roho zetu itatupeleka kwenye udhaifu kwa sababu roho yenyewe iko radhi lakini miili inakuwa midhaifu macho yanatabala Eh hey, moyo unaotafakari hiyo sio roho ile moyo una una doubt una una doubt una, una au unakuwa una, una na mashaka eh hey. ukisoma katika kitabu cha Warumi eh hey, ngoja nikusomee pale Warumi nane, tatu anasema hivi Warumi nane tatu Tutasomasoma sana kwenye Warumi hapa leo Sasa Warumi nane kuna doctrine inafanana sana Warumi nane tatu anasema kwa maana warumi 3:18 sita anasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bali niya ya roho ni uzima na amani lengo la mwili wako huu unaoupenda sana huu ambao unataka ukrim upendezeshe u, uonyeshe ulingie ufanye nini anasema lengo lake ni kuua okay biblia kwani inaweza kusema uongo Hapaa Biblia katika mlango wa 8 wa kitabu cha wa nasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bali niya ya roho ni uzima na amana Lazima tuokeza katika ile yenye uzima na amana roho. Lakini mwili hatutoe vile vile. Isipokuwa lazima. Bana anasema nina nina na ku eh, na ku eh, na ku eh, weka chini mwili wangu usije ukanitawala wewe amee usiruhusu kinywa chako kikakutawala labda kama unahubiri injili kama hivi tunahubiri na hapa sio kinywa changu ni kinywa cha Kristo usiruhusu macho yako yakakutawala Ndiyo kweli sio kweli eh usiruhusu tumbo lako likatawala utakula visivyo lika Warumi na hane, kumina, tatu anasema kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwa kufa bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Nimegemea kwa ajili ya roho. Roho ili msudi ipate nguvu iweze kuishi ni hili neno la Mungu. Wewe mm. wameniendekana wewe wurekea hapa. Kawa ndio mtanzania wa kwanza kusoma kitabu cha wakolinto wa pili mlango wa tano, kama somo kuanzia mstari wa kwanza na kufu, mpaka mwisho. Inawezekane ikawa ni wewe pick out. Na mwingine anaweza kuwa kuna tufatie kutokea baadaye. Inawezekana si jui. Labda. Romi 7:18 anasema Romi tulikuwa kwenye Romi nane Rumi turudi nyuma kidogo Romi 7:18 anasema kwa maana najua ya, najua yako. Em sikilizao msali, anasemaje? Em msali mimi nitatoa kusoma kwenye Warumi 8. Sita na tatu ilikuwa mikali ilikuwa mizito lakini anaongeza na huu nao ni mzito anasema hivi kwa maana anajua kuwa ndani yangu yani ndani ya mwili wangu huu hapa ambaye anasema anajua atavua na lazima auvue na lazima tuvue, tuupende, tuupende. anasema ndani ya mwili wangu halikai neno jema kwa kuwa kutaka nataka bali kutenda lilo jema sipati mwili unakufa kwazo Hasati kirehusu mweli ume umeushibisha umeu na televishini umeishibisha na kila aina ya tamaa ule mwini hautawaliki eh ndani yake harikai neno jema imewekwa kwenye biblia eh wewe mbona kama umejikunyata yamekushinda kwa yabeba e biblia hiyo ni e kweli nzuri eh Wafano hapa hapa nasema katika uh, rumi saba Niko naendea kufundana um, huyo kufundana msemo wa kwanza wa Korintho papili 5 Roomi 7 22 na kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa uto wa ndani ainaaposema uto wa ndani anaongelea ile roho ambayo haionekani iko ndani kwa uto lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapigana vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka eh, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Mama Biblia inatuambia kwamba kuna sheria ya mateka na dhambi. Koyo, goma, hi. Kwa hiyo anaongelea kwamba tutafika kipindi fulani tuivue hii. Ama kwa Kama akakupenda maka kutokupenda. Eh, anaenda katika rudi pale kwenye Korinto wa pili 5, usawa wa pili anasema hivi msera kwanda napasoko kwa maana twajua yakuwa nyumba ya masikani yetu iliyo ndani ya dunia hii ikiharibiwa tunalo jeu tulitokalo kwa Mungu nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo milele mbinguni nasema itakuwa ni ya milele huko mbinguni na wakati wengine tunasema mbinguni tuomaanisha maisha pamoja na Kristo He, biblia nasema tutaishi katika dunia mpya na mbingu mpya mda mwingi wa maisha yetu ya ya ya, ya, ya mirele msera pia nasema maana katika nyumba hii twaugua Tukitamani sana kuivikwa kao letu litokalo mbinguni. Lazima kwenye huu mwini hata kama ni mzuri kiasi gani lakini kuna maumivu mengi ndani yake. Hebu gani nikuulize wewe ambaye kidogo una umri umekuwa ume kwa kidogo. Vipi kuna maumivu kiasi gani ndani ya hii miili yetu? Ni mingi sana sidi. <laughs> Iko ni mengi. Vipi aiko sasa? Hata kama mtu atakuwa na anataka ana, ana, ana kwenda kui kuinadi duni nitaani ile mihili lakini admit hatima yake ni e, maumivu eh ni maumivu aibara nasema nasema maisha dunia hii ni yamejawa na taabu nyingi na furaha kidogo eh neno dali sema hivyo ni nafikiri alisema kweli na ni neno la kwaana sema msali wa pili anasema tunaugua eh yeah. na anasema vile vile anasema hii milio yetu hii ilipo haribika ili, ili affect hata wanyama na viumbe vingine vya dunia hii e, hema angalia wale wanyama hapo lini mateso yanayopitia kule polini of course haweza katoka kule ndio maisha yao lakini mle ule kuna nini ni mateso tu. Eh na vyeje kama ningepata mwokozi ningeokolewa. Biblia inasema wanadamu atakapokombolewa na wanyama atakombolewa. Simba ataacha kumula e, swala, na nyati, na njumbu na nini? anasema e, mtoto wa binadamu atalala na nyoka. Eh ni mikorofi. Vipi yule mwili wa lile simba ule ukoje? Ni mzuri mzuri ule. Obvio kabisa. Eh. Ndio sasa nasema katika Golimto katika tukuo kwenye Golimto. Katika Warumi 1:23, hemsikiliza. Eh hii miili yetu hii tulioipata katika huko la dhambi inileta madhara hata nje yetu. We mwambie tunapo anguka katika dhambi haitu haitudhuru pekee yetu na vudhuru na watu wengine. E, Mtu anayezakaenda akauka katika dhambi akabeba ukimbe ukamaliza familia yote. Angu wa Anguani mstari wa 23 anasema katika kitabu cha Warumi anasema hivi wala si hivyo tu ila lazizi si wenyewe tulio malimbuko ya roho sisi pia tunaugua katika nafsi zetu tukitazamiwa kufanywa wana yani ukombozi wa miili yetu Azma hii miili ikombolewwe itoke katika hali hii ya kuugua, ya kuumia, ya kuchakaa. E, Imbalo wanne hiyo kirio pita tulimaliza tukiwa tunaangalia miili, lazima ijapokuwa miili yetu eh hapa duniani ina chakala lakini utoto nje ndani unafanywa nini? Unafanywa imara kila kitapo leo. Wewe kumombea kwa Kristo o us temko hata ukifanya vipi tareta makunyazi na isipone tareta makuanzi itaugua tareta vidoda itatoa damu Itachuma sindado, itaumia mm -hmm. eh mimi mbona kama amekaa kimya kana kwamba mnasikiliza na neno mbaya na neno lakini ni fat eh Daudi anasema Zaburi ya 130 na wa Mstari anasema nafsi yangu ina mngoja Bwana kuliko walinzi nawavongoja asubuhi. Ili kusuli avizewe flali apate ile tumaini la ukombozi wa milwake. Hii ndio ilikuwa mfano. Mstari wa 3 anasema katika kitabu hiki cha tunachokisoma cha wa Korinto wa pili mstari wa 3 anasema hivi Ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tuko uchi. Huko nyuma ni wale wapela wanasema kwamba tunatamani tuvue hii miili, na anasema tukisha hii miili. ili eh hatutaonekana tukabalishwa ile nyingine. Hatutaonekana tukiwa uchi. Hana maanisha moja kwa moja kwamba ni uchi wa, wa mwili wetu, ni yale mapungufu yale. Yale bonjo yale. Yesa nasema nimefufuka na niko hai sifi tena eh sifi tena sitengemtea tena kufa kwa sababu so, nimeoafia ni nimemaliza <tose> eh alora sisi nasema yeye anasema kwa yes, sababu mi naishi na ninyi mtaishi wewe na mimi kristo akishi naona hicho wewe ndio mbona eh kwa <tose> hiyo yeah. kwenye mstari wa 3 una nasema tutakapokuwa tumevuvumevalishwa miili mipya hata tutaonekana tuko uchi kama tulivyo leo wambi, hii. Wewe hii miili yetu iko uchi ni kwa sababu tu ina nguo. Lakini yenyewe kama yenyewe haijitoshelezi. Ni mpaka ifunikwe. Eh, miili alikuwa nayo Adam kabla ya kufu kabla ya kuanguka na mkewe Eva. Haikuwa miili iliyohitaji mavazi. Ilikuwa kwa sababu ilikuwa haiko uchi na walikuwa uchi lakini hawakuweza kugundua yaani ilikuwa mikamilifu lakini walipoanguka anguka kwenye dhami ambayo na sisi wa kristo wengine tumeanguka ile miili ikaanza kuwa uchi. Lazima sasa tutakaa kama kwa tuna vikwa kama ile ya awali mizuri hataonekane tukiwa uchi wewe miili yetu iko uchi. Na tunatakiwa tuivalishe mkristo ukitembea maungo yako yako nje unatembea uchi. Ndio Biblia inasema na Lagini, kama, aibu yako inaonekana lakini mtu ataona kama sio aibu ataona ni nini nini nani mapambo. Nani, awi, ni mapambo ni kana ni mapambo ndani awe ni mwanamke wa kawaida uni eh ngo kama nawe kuna wanaume wanatembea hey. na kikamtula laini kama cha nani kama kita, kama kama kitambaa cha nini sasa sijui kama kitambaa cha cha jasho kile si kile unakuta mtu amevaa ka kaka prof anaifika hmm, juu sana kabisa mbali ya magoti yuko barabarani atembea wewe wale wale anyway, wanakuwa na kinyaa kinyar siyo sio kinyaa na tia kinyar mimi nitakuta na manyeweleo makubwa anatembea na mingine anatembea ili kwa ajili ya watu waone lakini anaendelea tia kinyar vile hivyo kosa sema hivi mire yuko uchi Kazi yake ni, kufu, ni kufunikwa mm. eh, leo hii ni fashion. Watu kutembea uchu uchu luzuchi. Yevyo watu wao kukemea kwa sauti ya kuimba imba. Baada ile ya kemea kwa sauti ya kubweka. Aniwe piga paja sauti piga kelele. Piga paja mguu wako waambie watu wangu salaao na nyumba ya Israeli dhambi yao piga kelele padha sauti amina eh swala 4 na bado yuko anaendelea ubaya wa ini yetu eh ananena kwa nini tunao vibali sisi tulianguka katika dhambi swala 4 anasema hivi kwa, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii tuaugua tukile mwe masi kwamba tuwataka kuvuliwa bali kuvikwa ili kitu kile kipatikane nacho na mauti kimezwe na uzima. Ah, tunapotamani ile mihili ya utukufu ile. Ili ni sio uchi. Sio kwa sababu tunataka tu tufe, tufe, tu tu. Ah. Hata mbona sote tunataka kitu bora. Sisi sio wale wanaojitoa muhanga. Pala, lazima tunapoishi katika mihiri hii, tuiheshimu. E, mtu anapofikia hatua kujitundika huyo ni mbaya zaidi kuliko mbaya hata anaanza anatembea uche sasa. Kusema so, hii mili naye hata kama si, na, umepewa nimepewa sio hapo. Tunataka tuitunze tuifikishe kwa yule aliyetukabili. Salamu. Bana njema tunapopita tunapo tamaa inkuvua sio kwa sababu tu tufe tupotee ah kwa sababu tunajua tunayo leo sema wewe watu wengi na Kristo wanaokopa sada kifu kwa nini kwa so, sababu hawana tena hawana vazi jingine kwa hiyo lazima ni kama mtu ukiona kambazi kamoja lazima utakapenda kweli so, una kwa sababu unajua huna kingine bana sema tunajua hii kwanza hii kiharibiwa hii inaweza tuna Kaisara katua, Kaiharibu akatua, wa wengine wakina, wakina. wakinakina Yakobo akawara, lazima tuna mingine ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo haitupi shida sana. Eh. Haitupi shida sana. Eh. Um eh. Anasema katika ukonto uchukua wa, kwenye wakonito wa pili tunao kwenye wakonito wa kwanza Kulia kushoto kidogo pale kuna namba 15 ukonto wa kwanza nasema mstari ule wa 40 anasema hiyo ukonto wa kwanza 15 na 40 anasema hiyo sikiliza anasema tena tuna miili kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani lakini fahali yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari ya ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari ya mwezi na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya wafu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kuto kuharibika Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu ndio tunatafuta takapokuwa tunapanda tunapoteza hii ni hii katika miili isiyo haribika isiyo yenye nguvu eh yenye nguvu miili ya utukufu ili miili isiyokufa sio ugua lazima tuitamani hiyo lakini sasa hivi si, utamani kitu In, inatosha natamani ningekuwa na shamba inatosha kuwa na shamba, shamba. nifanyie kazi ukuo kavu buni bila sema yote atakayesikia neno la Kristo na kuliamini na akalikiri na kwa kinywa chake ataokolewa. Eh. Anasema ame sema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kupokea huu mwili wa Hawezi kuona ufanyamba. Lazima mezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu lenye uzima, sio kwa mbegu sio haribika bali kwa mbegu eh kwa mbegu sio kwa mbegu ndio alibika bar kwa mbegu sio alibika bao ni neno la Mungu la uzima wa kwanza labo wa kwanza mstari wa 25 gondoro wa kwanza mlango ule wa tano, ule ule tupokuwa hapa mstari wa 52 anasema hivi mstari 52 anasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho eh maana Parapanda Italia na wafu atafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika wa, watafufuliwa wasiwe na uharibifu ukwimani kwa mtoka kusemaje kwenye mrango wa tano wa kitabu wa kwanza Nasema eh, ila mtataanza kueleza sababu hiyo miili inatoka toka wapi Ana paulo anasema kwani uo kwanza ulitoka wapi ndio swali la kwanza nalouliza ah mnasema hiyo miili bwana kama ya utukufu inatokea tu anasema okay ni nijibu ule wa kwanza ulitokea wapi huu nao Huu Hu uvaku Ulitoka wapi? Sema kama dhia mbago ulipewa ule wa kwanza utakuwa na ule wapi. Lazima kwani unapopanda mbegu ikaoza. Sio kienda pale utakuta imekufa yeye. Yale mahindi yanatokea wapi? Ni mbegu, labda ni hili. Ikaenda ikaoza, utakuta hakuna. Lakini baadaye mfupi supimvua zikinyesha na nina mborea, baadaye naotoka kuna mahindi yanatoka mbele. Yanakotokea ndipo na ile ni ile takapotokea. Kamina Anasema katika katika hoja ya pili inayohusu tunaongelea inayoharibika katika arabuni ya roho arabuni ya roho e, anasema, mstari ule wa mstari wa mpaka wa 9 korinto wa pili, lango wa mstari wa mpaka watisa, mstari wa 5 anasema hivi e, ukisoma kama utakureje tu wa isem ndogo anasema ukisoma katika kunito wa kwanza mlango wa 620 eh na, na mlango wa 723 anasema ninyi watu mmesha melunuliwa kwa thamani ni sio watu wasio anasema ni, ni, ni kama bidhaa ya Mungu ame amewanunua amewakomboa eh anasema ninyi sio mali yenu wenyewe wewe amee unapotoka hapa mwili wako kaufanyia unachotaka na nafsi yako na nini nasema unakuwa na ni kama unatumia ni kama mtu mafalme mtu kama umevaa nguo ni ya kwako kwa, hata ukienda ukapita kwenye taka tanga au rusha lakini nguo yako azima unabidi uitunze vizuri sio ya kwako kwa. eh wewe ngoja nikurudishe nyuma kidogo wewe urudishe hivi kidogo umoomo hoya kwa nito yako ndo hoja zinafanana wewe ndio kwanza 7:23 nasema tatu nasema, sabah, ishina, tatu, nasema. Anasema mlinunuliwa kwa thamani msio watumwa wa wanadamu hiyo ndio kwa know. hiyo tunapata tuna concept tunapata hoja ya ya kununuliwa eh sasa tukishapata hoja kununuliwa hebu tu, tusome tena katika wa Kolinto wa 1 6 23 anasema hivi eh, 6 20 anasema hivi maana Mlinunuliwa kwa thamani sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu na roho zenu pia kwenye King James Bible ameweka na roho zenu lakini kwenye Xtraide amesema katika miili yenu vote hivi hasema mmenunuliwa kwa thamani sasa tunapata hoja ya nini ya kununuliwa sisi ni mizaa ya Mungu sisi ni kondoo wa Mungu kondoo ni mali yako e ama umemnunua au mtu amekupa vote vile lakini U, ni, ni miliki yako ni kitu unachokimiliki wao wame kitu ambacho ni cha mwingine mwili wangu sehemu hii anasema sisi ni watumwa wa Kristo mtume ni mariam mwenye mwenye mtume mwenyewe uhuru wa mwanadamu wa kufanya kila takataka taka anayofanya sio ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kudanganyika Na naleta hoja kidogo ambayo sio nyepesi. Ni, ya, mía, kiki, uh, apisio, sana, ni nye hoja ya kwatu pesa kwa kiepesa rada kidadoc ni sto Tuko Ni hoja ya manunuzi maluluzi ya umiliki, kumilikiwa. Na na maana nasema kwamba mimi si sio mali ya Mungu. Sio mali ya Kristo. Ni mali ya Mungu kwa sababu tumeumbwa na Mungu. Lakini ni mali ya Kristo kwa sababu tume- tume-nunuliwa na Kristo kwa damu yake. Sasa mm. ndio nasema kwa sababu tume Ala dha kwamba manunuzi hayajakamilika amethanguliza arabuni kishika uchumba baadaye atakuja kutununua na kutu, na kumaliza amenunua roho yetu baadaye atamalizia na miili yetu tutakapokuwa tumeshaivua na kutupa miili mipya ya Kristo kama alio alioipata alipofufuka ni hoja ya manunuzi kwa wa pili tano tano anasema hivi basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya roho. Hiyo ni neno gumu kidogo. Arabuni sio swahili tunachotumia katika matumizi ya kila siku. Lakini ni nini? Ni manunuzi ya awali, ni down payment kwa lugha ya Kiingereza. Ni malipo ya awali kwamba eh umetanguliza malipo utamalizia. Wewe mimi Kristo Aipo kufa na si tunapomwamini alitununua kwa uzima wa milele roho alitanguliza roho akaichukua e, bado kuna mwili ndiyo bado uko duniani kwa hiyo tunayo arabuni tuna malipo ya awali e, tunamilikiwa na Kristo zaidi kiroho ndio sababu kwani wewe uliziswa hii yetu Kristo kama mali yake no tusidanganye tusidanganye tujifreshe tu mi ili hii haimtiki Kristo. Eh. Ni sababu mwili ha ni dhaifu lakini roho inakuwa iko radhi kwa sababu ni ya Kristo. Inaenda sawa na Kristo. Eh. Sura ya 6 tarasema hivi. Basi siku zote tunayo, tuna moyo mkuu tena tunajua kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili maziatumia maskani au jumba sasa hizi katumia neno lile tunasema tunapokuwa katika mwili tunakaa mbali na bwana anasema hii miili kwa sababu roho ni ya bwana tumemwamini Yesu Kristo na tukazaliwa marupili kwa jinsi ya roho akatupa arabuni yake akatupa roho wa Mungu anaye ndani yetu mbae hatendi dhani mtu ndani anasema lakini hii miili inatufanya Tukai mbali na bwana kwa sababu sio haikukaa kwa kiungu Mungu, mungu hii miili imi nimekaa ngi mungu mungu nimekaa kia dunia dunia eh hey. bio sababu leo mtu anaweza kawalipo mkristo, mzuri tu anajua neno ameosoma biblia lakini ukutana matendo yake ukiangalia hasira zake ni kali kuliko mbaye hata kukusikia injili hata dakika ya kwanza inatufanya tukae mali na mungu dawa yake biblia inasema lazima tuifishe Baba anasema katika agendo ya kwanza unango funda saa moja nasema hivi huku kujisifu kwangu nilikuwa nako kwenu ninakufa kila siku anasema hizi nguvu za uchristo nazo ni niniona kaonekana kama mtu wa Mungu anauza moyo mungu. anasema ni kwa sababu ninaofisha mwili wao kila siku leo leo tuna wa, wa, wa christo nataka wauhiishe mwili wao kila siku leo waulishe waushibisho wa, wa uoneshe kila anasa wewe mimi kila anasa inaingia katika mwili inahuisha mauti ndani yake Arasa zinawaziu Vipi madawa ya kulevya vipi uasherati na uzinzi vipi pombe vipi eh, kasino. vipi sigara tutamke orodani madawa ya kulevya eh, hivyo. yote hiyo anasa za wadada Unaaposikia wale wa, maarufu wale watu mnowapenda siyo ni wana, wana sanaa siyo nini wale watu ni hizo anasa zote ndizo zinaofanya wawe vile ni wana wana wanabeba mauti ya mili ya mileno na mchristo kweli unapofika hatua ya kuendeshwa ku, ku, na, na, na na kuwa motivated na kule kuvutiwa na manani, Na na na na, na hao wanaoaitwa wasanii unakuwa una ni, ni upofu jamani hiyo upofu eh ukiacha anasa za miili yao kombe madawa ya kulevya eh na ushoga na nini ili kusudi aenze kukuimbia mwili us, usisimke anakuwa mtenda mtu wa masho uh, shoga mm -hmm. eh lakini kuna mtu mwingine akisikia hao uh, wanaitwa sindo wasanii ametokeza mtaani wewe ameanza hata akasahau biblia yake ukamchukulia mtakutana naye jumapili mpe amewahi ni upofu mkubwa sana wewe mimi kuna vitu vingi vizuri mwili wako unaweza ukavipata ukafurahia bila kumudhi kristo Eh yeah. lolo no, no, kweli arabuni ya roho eh yeah. mstari wa hiyo hiyo leo naomba nisifafanue sana kusioanda lakini ukisoma katika tulisoma kwenye Wakorinto Korinto wa pili mstari mlango wa kwanza tulipoanza kitabu mlango wa kwanza mstari 22 tuliona hizo habari za arabuni ya roho anasema anasema naye ndiye aliyetu tia muhuri akatupa arabuni ya roho biyoni mwetu akatupa malipo ya awali umiliki wa awali ndani ya nafsi zetu na maana inafanana na mstari wa ngapi mstari wa 5 anaposema hivi huu wa leo anaposema basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lile hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya roho neno lile Kristo wa leo awe dia lao. awe ni baba si papalaos ipa lao. hilo neno kwake yaniohoja hajui kab pisani, jisa Yesu. Hadi chocho. Nikis. Efeso moja eh, na saw ni ni kitu kikubwa kidogo, moja ni kitafuta tafuta linapopatikana. Efeso eh, oh, eh, 1:13:18 anasema. Efeso moja kumina, tatu, tatu anasema. Naye pia katika huyo akisema habari za Kristo, mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu inasema inakuja na habari ya kunini, kusikia neno la kweli maana yake no okovu eh na kuamini na nanyi pia katika huyo mmekwisho kusikia neno la kweli habari njema ya wokovu isiyo kwenda kanisani na kwa umma ni kule ni ule wokovu wa kiroho eh kwa jinsi la imani tena mmekwisha kumwamini ye unaona imani lazima ihusike na kutiwa muhuri wa roho yule alie mta, kwa ahadi aliyemta kwa yule wa ahadi aliyemtakatifu ndiye aliyearabuni ya urithi wetu tunaponunuliwa na Kristo tunapopata malipo ya awali ya Kristo kitu kimoja wapo ni urithi katika Kristo mali za Kristo na uzima wa milele wa Kristo mambo yote ya Mungu tunayarithi anasema arabuni ya urithi kama ni neno la kuondoka nalo leo naomba uondoke na habari za hii arabuni e, ni kitu muhimu sana e ili kuleta ukombozi wa miliki yake Kuwa sifa na utukufu wake. Mm. Eh, hey, anenena nasema <coughs> eh hey, uh, Korinto 8:23 uh, shai soma, anasema marimbuko ya roho. Marimbuko ni nini? Ni kitu cha awali, ni mazao ya mwanzo mwanzo ya, Ndiyo marimbuko. Ni vitu vinavyotangulia kuja kabla vingine. Eh, hey, kwa hiyo Mungu alipokuja kutukomboa, Kristo alipokuja kutukomboa, alianza na malimbuko ya roho. Zao la kwanza ndio patikana ni roho zetu. Baadaye ndio linakuja sasa shamba zima baada ni miili yetu ambayo tutaipata baada ya kuvua hii na kuvalishwa ile Inayo inayoyo ile inayyoishi. Inayo eh. Ilikuwa anasoma mlango wa 5, sura 7. Sura 7 nasema akat akatufufua pamoja. Nono, ni turudi pale kwenye Usairo 7 anasema basi siku zote tuna moyo mkuu tena ya kuwa wakati tuwapo hapa anasema tunakaa mbali na Mungu. wa saba anasema kwa maana twa enenda kwa imani si kwa kuona. Anatyoongeza mstari wa saba ameweka kwenye mabano. parenthesis. Eh? Anauliza kwamba ni usome tena. Anasema hivi, maana twa enenda kwa imani si kwa kuona. Azima, mimi tunapokuwa tukigea mambo ya kimungu haya, mambo ya arabuni ya roho, ni mambo ya imani hayaonekani kwa macho. Leo hii wa Kristo wanataka kila kitu akithibitishe kwa macho yao. Mungu anamwambia, Yesu anamwambia katika Yohana 20 pale, alimwambia, alimwambia Tomaso akasema, Tomaso wewe umeona ukwaamini. Sawa, haina ubaya. Haina wanaheri wale ambao wataamini bila kuona. Eh, asema lazima tuwe na macho ya rohoni Asema semu gani? Asema macho yetu ya rohooni atiwe nuru Mweze kuona na kuelewa haya mambo na kuyaiishi. Eh. Mwene ni kuombe wewe mkristo katika hatua moja unayomkulia na kumkaribia Kristo. Jifunze kwa yule mtu ambaye haje, Hajengi oku to wake katika vitu vinavyotokana na macho ya nyama haya na, na viungo vya mwili huu. tuwe na vitu vya nguvu za kiroho mm. eh use usifunge kwa sababu umetangaziwa kufunga hiyo ni, ni kwa jinsi ya ma, ya mwili funga kama unasema ya kufunga eh by the way kufunga sio sio tendo kubwa sana lenye nguvu kiroho patanisha yumeje vile takavu sikufundishi kinyume kwa kufunga funga fanya nini lakini kuna vitu vya nyayo nguvu kuliko hivyo sana ndio sababu watu wakamwelezea zanasema wakamambia zanasema kwa nini wa tena waliokuja ni, wa ni ni wanafuzi wa Yohana Wakasema wanafuzi wa Hanana waje wanafunga Wamafarisayo mafarisayo wanafunga mpaka na wamafarisayo wa wanafunga wana wa wa wa siku 30 kila mwezi mpaka mwezi unaadama mpaka mwezi unaadama mara ya pili wakiwa watu wamefunga Wamafarisayo. wanafi sasa bora wakao wa wafunge sasa wao waalimu gade hii dini ya gani. wewe Yesu tuambie dini yako wa mafarisayo wanafunga mwezi mzima kwanza mwezi madaama mpaka mwezi madaama wao kwako bora hawafunge isi dini ya ovoi azima muda huo nataka uifunga sio kitu cha halaka kina sio sio kitu cha sio cha kwanza la kitu wewe wamee tunataka tuifunge kiroho zaidi kiko kimo Funga tamaa. Jamaa, funga kinywa kichafu, funga roho iliyojaa hasira na uchungu. Amina. Sasa unafunga halafu umefunga ume, ume pako umefunga na roho kwa hasira na uchungu, halafu unakuwa mkristo anatezeka, unashinda njaa. Swali wa 8. Alasema hivi, lakini tuna moyo mkuu. Tena tunaona ni afadhali kutokuwapo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Ah, huu msali ningetamani usoma kwenye injili usimdasi la. Eh, anasema mweja moja ni usome kwenye King Atu atu na tumavuko kimelia. Au mnasemaje? Eh, usome kwenye injili. Mnasema mstari wa 8 hivi. Unasema hivyo. Wa confident I said and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Nasema tunapokuwa tuko nje ya huu mwili, tunapokuwa tumevua huu mwili, tunakuwa tuko pamoja na Kristo. Ana usalautufunisha um, hauna tofauti na na na Filipi sehemu fulani, Filipi mrango wa kwanza kwamba tunapovua hii ni ina inatupa moja kwa moja nafasi ya kwenda kukaa pamoja na Kristo. Eh watu wengine wanawaambia mtu akifa anaenda na kazi yeye frana anasubiri. Anakuwa yetu inaitwa ina, doctrine ya soul three soul sleep. Yaani kusinzia kiroho tu hayakose him Friday. Pa, Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi mwanangu wa kwanza usura 23 ngoja nika, nikausome nika kwa sababu hauko mbali. Ana sema msali wa tatu anasema hivi ninasongwa katikati ya mambo mawili ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo eh na msali wa pia na sehemu maana ni vizuri zaidi sana bali kudumu katika mwini kunahitajika kutawahitajika kwa zaidi kwa ajili yenu Anasema ninatamani niende ene na Kristo ndarapo kufa haenda akapotea akawa umetulia miaka 1000 anasubiri anasema bila sema anakuwa amekaa pamoja na Kristo. Anasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa sita, sehemu ya 1 nimesho nimesho na nafika mstari wa 12 anasema zilionekana ziko chini ya madhabahu binguuni. Zikao zinataka ziweze kufanya nini? Kulipiwa kisasi. Anasema Mungu mbona unachelewwa kama kulipa kisasi? Mungu anasema emtree kidogo mda Kwa Kama zile roho zilikuwa hai hata wakavikwa mavazi meupe wa ili kuzidi waweze kustahili kinachokuwa kimekosa ni ile miili ya utukufu inayofanya kazi duniani ya utukufu kama aliyokuwa nao Kristo alipokuwa amefufuka lakini uhai na furaha na mavazi matakatifu ya mbinguni wale watu wanapokuwa wameondoka wamemtumikia wamemwamini Yesu Kristo wanaenda wanapewa baraka Yesu anasemwa kwenye wa wa wa athesalonika wa, wa, wa, wa. kwanza mlango wa 4 mwishoni mpaka mlango wa 5 anasema Kristo atakapokuja atakuja na zile roho atashuka nazo. Haimaswa <coughs> eh. tokutana nao anga, walitoka juu, roho zao zikutana na miili yao siwezi, eh? Ku. Anasema katika kufumba na kufumua itakuwa imebadilika. Ah, uh, mstari wa tisa anasema Eh, uh, ni Kitu kumoshiki tu tua somo kinasema nini? Kinaongelea habari za kuvua miili hii na kuvaa miili mipya kwa jinsi ya kumamini kwa Yesu Kristo. Na mama anaenda sambamba na hayo. Ikiwa ni pamoja sasa hiyo kitu inaenda na hoja tunayokuja kukutana nayo ya tatu inayoitwa eh mkiacha ya arabuni na nini? Inayoiitwa kiti au kiti cha hukumu au kiti cha thawabu cha Kristo. Sera kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa tuajitahidi kumpendeza Mungu. Um. Kristo naomba niku nitie nguvu, niku, mgu, niku moyo au niku hamasa. Jifunze Kutamani kumpendeza Mungu wako. Amin. Kabisa. Anasema huyu Maragonpendo anayopendeza na endafurahia mambo mam yake. Huyu mama anavolea watoto wake na napendezwa naye. Huyu bibi anavo mfano kwa wajuku zake napendezwa naye. Huyu baba anavaoongoza wa familia yake napendezwa naye. Huyu fanya kazi anavojibika kazi ni kwake katika alio mema sio katika kula rushwa. Mwanganya wa leo kiashiria chake kikubwa ni ni, ni ni faida binafsi. Ni rufa. Lakini wajibu wake katika kweli na pendeza naye. Anasema Tunapokuwa katika miili hii tunafanya nini? Tu, Biblia inasema tupendeze Mungu ama tunaisha tumekufa. Biblia inasema katika Zaburi ya 116 mstari wa 15 inasema ina thamani sana mauti ya mtumwa Mungu. Mungu anapoaona mtumishi wake amemaliza mwendo, ameondoka mwilini, anaona ni tukio la heshima na thamani kuliko muovu anayaoikia kwenye hukumu dakika hiyo. Kwa hiyo tunampendeza Mungu katika kufa kwetu. Wewe wa mie, hemtafuta kumpendaza Mungu ukiwa hai, ukiwa kijana, ukiwa binti, lakini vimbe hata ukiwa mtu mzima, lakini zaidi sana unapokuwa unaondoka dunia, unaondoke katika kumpendza Mungu. Katika kumpendza Kristo number si hukumu nimekubidhi neno lao. Okay, sisemi mimi wako sanaogopa kuhukumiwa hapa. Bila sema katika au te ufunuo mlango ule wa 14:13 nasema heli wafu wafau katika Bwana. Kwa sababu yao na fatana nao. Yaani hey, mtu anaondoka anaondoka na na na, na, na mizigo au na ma, na, na, na, na na wingi wa ushahidi wa utumishi wake na wema we ma wake matendo yake yanakuwa na, yanamdhibitisha ya euhim zaa aondoka anaondoka anafia katika ulevi anaondoka na na kibuyu cha pombe na kwa mfano Kristo na Mimi eu ndio ng'ere mama era usiku kufukuwa kwa mimi anaondoka na nini mbele za baba bwana unaondoka na miini mi, mi, misafi na mpendeza Mungu kauli nzuri Matusunaron takatefu. E katika Filipi ndao <sighs> shaisha. Kwa Filipi moja nasema Paulo anasema mimi kufa kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Yaani vipi ni nzuri kwapo? Wewe uize na wewe ni nzuri kwako? Kuishi kwako kwa ni Kristo au ni dunia? Je, ukifa ni faida mbona unakoenda ni kuzuri zaidi? adono em tafadhali waje tatuni ya mwisho haraka haraka sana ni ile iliyobeba ujumbe wa leo sasa inaitwa kiti au kiti cha thawabu cha Kristo naomba mniitumie kiti cha thawabu au mniitumie kiti cha uhuru bila chufaili aina hata kingeweza to the judgment seat of Christ eh tulifundishwa doctrine ya hukumu mili ni em um, na nafikiri na ni nita hubiri wiki ijayo nimeona ni ndefu mtakobiriao kidayo sehemu ya pili eh kwa hiyo somo na leo tabidi tubadilishe kicho kwa sababu kit wa hukumu hatukikuhubiri eh kwa sababu huna haujatosha siku tuna doctrine mbili sana kubwa ya u, ya, ya kuvua na kuvaa mihili mipya Mihili ya zamani ya kuvaa miili mipya ilikuwa sio nyepesi na doctrine ya kununuliwa kwa sehemu arabuni ya roho kwamba tunasubiri tutakapokamilika kununuliwa na miili yetu sasa kwa kuondoa hii, isiyokuwa na thamani mikubwa. Mungu akubariki sana. Tutapokutana tutalazimika kurudi sasa katika tutahubiri mlango mstari wa kumi peke yake. Nimetuitapubidi. Weka. na rasemi nyingi nyingine. Eh, tutakotemesha baba ambaye tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Kwa ajili ya mlango wa 5 same tuliosoma leo. Soma maneno hayo. Tutliosikia na wote watangaosikia. Na wote ambao Mungu wanawasia kusikia. Ikaweze kutujenga ikaweze kutuleta karibu na wewe kwa baba baraka na rehema zako na upendo wako uka juu yetu nasi Mungu tukakupendeze wakati takavyowezekana mbele yako baba tunashukuru ni yetu na Mungu baba na amana na mtakatifu umezipokea yote amen